peça, ele será concedido. Livro dos Abrax. Capítulo 2. Mantemos nossa promessa com você. Estamos lembrando-lhe de quem é você. Você sabe o que quer? Você sabe que você é o criador de sua própria experiência? Você está aproveitando a evolução de seu desejo? Você sente a frescura de um novo desejo pulsar em você? Se você está entre os raros humanos que responderam sim, estou aproveitando a evolução de meu desejo. Sinto-me maravilhado por estar nesse lugar onde tantas coisas que eu desejo ainda não vieram para mim. Então você entende quem você é e sobre o que essa experiência significa? Mas se você está, como a maioria dos humanos, sentindo-se infeliz sobre seus desejos não satisfeitos, se você tem desejo por mais dinheiro, mas você se encontra num estado contínuo de necessidade, se você não está satisfeito com sua situação profissional. Mas você sente-se preso e não pode ver nenhuma maneira de melhorar isso, se suas relações não são satisfatórias ou se a relação de seus sonhos continua longe do seu alcance, se seu corpo não se sente ou não se parece da forma como você queria, então há algumas coisas importantes e fáceis de entender que gostaríamos de transmitir a você aqui. Queremos lhe dar essa informação porque queremos que você encontre um caminho para todas as coisas que você deseja, mas é realmente apenas uma pequena parte de nossa razão, pois entendemos que mesmo quando você tiver tudo de sua lista de coisas que você deseja, haverá uma outra lista, mais longa e expansiva, a ocupar o lugar da antiga. Assim, esse livro não está sendo escrito para ajudar você a conseguir tudo o que você tem em sua lista, pois entendemos a natureza impossível desse esforço. Escrevemos esse livro para despertar sua memória sobre o poder inevitável sucesso que pulsa através do âmago de quem você realmente é. Escrevemos esse livro para ajudá-lo a retornar para seu estado de otimismo, expectativa positiva e expansão do contentamento, e para lembrá-lo que não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Escrevemos esse livro porque prometemos-lhe que faríamos. E agora, que você segura esse livro em suas mãos, você está cumprindo uma promessa que também fez. Você mesmo disse, viverei em alegria. Você disse irei para o tempo-espaço-realidade física com outros seres e assumirei uma identidade a partir de uma perspectiva clara e específica. Aprenderei a ver-me a partir daquele ponto de vista e me alegrarei por ser visto daquele ponto de vista. Você disse observarei o que estiver ao meu redor e minha resposta ao que eu observar fará minhas próprias valiosas preferências pessoais virem à tona. Você disse conhecerei o valor de minhas preferências. Saberei o valor de minha perspectiva. E então você disse essa é a parte mais importante de toda sempre sentirei o poder e o valor de minha própria perspectiva pessoal, pois a energia não física que cria mundos fluirá através de minhas decisões, minhas intenções e de cada pensamento meu, para a criação do que eu colocar em movimento a partir da minha perspectiva. Você sabia, antes de seu nascimento físico, que você era fonte de energia, especificamente focada nesse corpo físico e você sabia que a pessoa física que você se tornaria não poderia nunca estar separada de quem você se originou. Você entendeu, assim, sua conexão eterna com aquela fonte de energia. Você disse amarei, mergulhado nesse corpo físico, nesse espaço-tempo realidade, pois aquele ambiente me possibilitará focar a poderosa energia que sou eu dentro de algo mais específico. E na especificidade desse foco haverá poderosos acontecimentos e alegria. Sabemos quem você é. Você veio para cá nesse maravilhoso corpo, lembrando o contentamento, a poderosa natureza que é você, sabendo que você iria sempre lembrar-se do esplendor da fonte da qual você veio e sabendo que você nunca perderia o contato com aquela fonte. Agora, cá estamos ajudando você a lembrar-se de que não importa como você possa se sentir agora, você não pode perder sua conexão com aquela fonte. Estamos aqui para ajudá-lo a lembrar-se da natureza poderosa que é você e para ajudá-lo a retornar à para a confiança, contentamento, para a pessoa sempre à procura de algo mais maravilhoso para o qual devotar sua atenção. Já que sabemos quem você é, vamos ajudá-lo facilmente a lembrar-se de onde você vem. Já que sabemos o que você deseja, vamos guiá-lo facilmente a ajudar-se para o que você deseja. Não há nada que você não possa ser, fazer, ou ter. Queremos que você se lembre de que não há nada que você não possa ser, fazer ou ter queremos ajudá-lo a conseguir isso. Mas amamos onde você está exatamente agora, mesmo que você não, pois entendemos quão prazerosa sua jornada será de onde você está para onde você quer chegar. Queremos ajudá-lo a deixar para trás quaisquer percepções que você tenha adquirido ao longo de sua trilha que estejam contrariando sua alegria e poder, e queremos ajudá-lo a reativar o poderoso conhecimento que pulsa em você, no mais íntimo de quem você é. Portanto, relaxe e aproveite essa jornada pacífica para redescobrir quem você realmente é. É nosso desejo que quando você chegar ao final desse livro, você se conheça como conhecemos, Que você se ame como amamos e que você tenha prazer com sua vida como temos prazer com sua vida.